Baina, mentxe gaude, txozna ere muan eta bueno, txozna batzordeko kide batekin. Ez da ki ze txoznetakoa zer, eh? Sehaz mehatz? Ben, ikusten guztietakoan aiztela ina hondi batean. Ba. Baina, bueno, gehiago igual bilguneko zatiaren. Osondo, bera, nero bilguneko ekin egon behar dugu. Baina, orda, pizkaga komentatzea ea, ez? Nola junden aurtengo prestaketak, txozna batzordea dago kionez? Eta pixka gaitaren, ba, eaz ze... Bueno, ze kitaldi eta ze alkatuko diesunen entzulei. Bona, bus, aurten edo, bus, bueno, haurten txosna batzordean edo, Ieia urteroko ba, dinamikarekin ibilea, leti bezala gauza asko prestatzen, gauza asko bukarako duzten... Baina, bueno, baina, pixka bat, e, betiko martza horretan, baina egia bueno, da urten e, txosna berri bat edo eragile berri bat edo, daukagula txosna guan, dela e, Peña Murkado deritzona. Eta, bueno, ba, denan artean, ba, zaitu geha horrelako egitarau bat edo osatzen, bai kontzertuekin, eta buz baita ere, ba, ekitaldiekin. Eta igual, ba, beti bezala... Azpi marratzea e, hogeita irukoa, bat gunean egiten den kuadrillean eguranena ez, ba, orten berriz ere gure aurrekuspengu zileak gautzi ditula, ba, mila iruron pertsunelkartuko galako berta, eta, bueno, pues, e, nire ustez delako, ba, mahanetan egiten den, ba, ekimenola jendetsuenetako bat edo bentsat, eta, bueno, ba, guretzako ere ba, oso da. Oso eh? Bilgune aipatuzu zu, bilgune Bain. feminista, baitera epeina muhika, ze, ze txosna gehiago. Ditugu. bai ditugu baitare zintzilik, ia, e, presoen lagunak, oga, eta nahi. Eta ez dakit batu matazuz daiteko? Eta ekitaldietatek, aipatu duzu agia... Bai. Bueno, ez dut uste jendetxoena eguardi partean... Jendetxoena eguardi partean, bai behintzat, orlako formatokoa esan nahi nuen. Hori egu, da. Ba. Eta gauetan, gauetarako... Se... Bueno, bus gauetarako ba, egunero antolatu dugu konzerture ematedo beste. E, ja emeeretzitikan lanumatetikan bertan hasita eta egun horretan bueno, eh txosna batzordearen parte den hogak antolatu du gazte eguna ta bueno, ah bat bereiek beraien egitaragoa egita zain, ba, bueno, ja txosnen irekiera ere egingo da eta gero ja orrasiko lirateke e, kontzertuak. E, larun batean dira Lagrimas de Sangre entol Sarmiento eta zein taldea. Gero 20an deskantzatuko dugu pizka bat eta ja hogeita batan txupinatsa eta gero e, gauean e, kasernarat, kasernara eta goze taldeak izango ditugu. Hogeita an punk rock gauean godugu, Jotatiro eta Street Bastards taldeekin. Uztaiak hogeita iruan, betiko martxan e, DJ Bulekin poteoan ibilita gero traketz taldea izango dugu. Hogeita lauean izango ditugu e, bereziki herriko eta inguruko taldeak, da mamairu, arasi, toil, bogi banta, ratzinger, eta badalena ba, kondo bukatzeko, bakarri dugu eskarra mutxi, dela, ba, bueno, e, eska munduan edo oso ezaguna den e, e, DJ abeslari Bat, eta bueno, ba horrela bukatuko ditugu gure aurtengoi mila malauko Madalenak Bale, nesuren bat, entzunetzat? Bai, bai, oso ondo pasatzeko, e, jai ez gozatzeko, baina kontuan izateko beti bezala, falta ditugun guztiak eta nola ez e, aurrek urteetan ere azpimarratu duguna, ez dugula egin hondik angin hora, egin hongo eraso sexistari, homofobikorik edo lesbeafobikorik e, onartuko ez gure egunen, eta ez Madalena guztietan oso oh, ondo, mire esker.